سبحانک <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفحانك> لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أمنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اهل العقدة من لسانی يفکه قولیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْظَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْكًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ داود دا سوره بقره و بیان د سلوور خبرو اسبات د توحید اسبات د رسالت jihad فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی او دامو ویلیو چې دا صورت په اعتبار د مضمون سره سلور حصے دی اولایسه کې اسبات د توحید دی دویم یې بات د رسالت دریم کې jihad او سلورم کې انفاق فی سبیل الله تعالی دا مخکمو ویلو چې اول نه حساب په اعتبار د مضمون سره درې بابونه ده اول باب کې شلایاتونه او پاغه شلو آیاتونو کې بیان دا غدری وډلو منومن علیهم محبوب علیهم او زوالین یعنی مومنان کفار او منافقین پدې شلو آیاتونو کې دا غدری وډلو بیان وکاو اول د مومنانو بنځو صفات ذکر کله بیا د آیاتونو کې بیان د کفارو او دیار یارلسو کې د منافقینو او دای دا تمهید کې خودو تمهید دی ته وای چې وروستو کوم مضمون را روان دی اغه تلار سماکا چې تکم مساله بیانې نو خلق بدري ډلګيږي س خلق بداسي چې غیب مساله و منی هغه مومنانې سب چرلټ انکارو کې او سب وو خدای ته چاو منو د دا دایو منو, منو. ک دا غي منو نوتاب چلو خلو چې مسله بیانې خلق بدرې ډلې کیږي اوس د نننې سبق نه د دی زینا دویم باب د اولي حصے او دې باب کې نل سیاتون دي هریا اسرائیل پورې دا باب چلای ترايت نمبر 39 پورې پدې کې اول اصل مسله توحید ذکر کای مامخ کی ویلیو چی دی صورت کی سلور دعوید توحید ذکر کوي یو یو اشتمایات کی یا ایونا سو بدو دویم ایک سو تریان ساٹھ کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ هو إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ درینزل دعوید توحید ذکر کی دو سو تری پن کی اللہ لا إلَاهَا إِلَّا هُوَ الحَيُّ الْقَيُومِ او سلورم زلزکر کئی اخر د صورت کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و انتو بدو ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسب کم به الله سلور زلہ دعوة دا توحید دا او ہر دعوة باندی دلائل زکر کئی قرآن کریم چی کل ایو خبر ثابت ای نمونگ سور فاتحہ کی ویلیو چو قرآن با سلور خبر سرا مسله ثابتای یا بدالایل عقلیه ذکر کئ اگلی دلیل دیلوای چې هر انسان ذهن منی لګار چاله په طرح اسمان بردې زمکه حقته دا او بوتند ختمای خوراک سر سره مړی کید دا د عقل خبرې دي نو قران کریم دلایل عقلیه ذکر کئ دویم قسم دلائل بو قران ذکر کئ د پخوانو همتون حالت اغه لبون دلیل نقلی وایو دریم قسم دلیل قران ذکر کئ په اثبات د مسلې باندې وحی چې الله حکم کړی دی او سلوم قسم الحلف قسم یو خبره قسم تر ثابته ده دلته کوم مسله توحید بیانې یی او الناسو بو دو نو پدې کې 15 د دلایل عقلیه ذکر کئ سوچ جو هغه د عقل خبره الله یې ما یو غنا ولې م یو غنا چې ته پیدا کړي ستاخ پیدا کوونکی الله یې زیما د عبادت زما اوکا دیم دلیل ذکر کای یواځ ته نه پیدا کړي ستا مشران هم پیدا کړي بلار دیو ګورا نکلو و ګورا داغ په لاره داغ نکته او ادم علی سلام په ډټول ما پیدا کړي بیا هم ته زما خبره نه و دال آسه که زمکمی دقا تا هوا را گرزولی دا فرش تای تباکی خخیگی نا تباکی دا جن گزران که زمکمی فرش گرزولی سلور این کسم دلیل زکرکی براو گورا دا بغیر ستنو چت دا لچاو او پا که سمرا دا دیکوریشن لیتون لگولی خستا خستا چترش براو گوری نو خستره رنگین لېډونه بګلګې دی لې دی سوګ لګلګ خکارې سوګ ډېر خکارې او د دنیا نظام دی هغه بدل نشو یو ځان دی سیستم چلیږي د کلنې دنیا واده شوي دا کته شو په ساينس باندې هم سوچو کی نو د دنیا دا نظام د سوز لکه کارانه چالو دی او د پهټایم تیبل کې فررانې الله داسې او ټیمټیبل دی ل جو وکړی دی چې کال تیر شي او کال را شي د سکن فرق شي او با د سمبر چې کم تیر شو په باث دسمبر باندې د ټول نه ل او د ټول نهه ي او په با جونبانند د ټول نه لوی ري او وله شپ دنیا تیره کومزه نو کومزه لورو سی د خو دا 22 جون نظام بدل نشو او عجیب نظام یې داري چې اوس د 22 دسمبر نه والی تر 22 جون پورې روزانا شپه 45 سکند کميږي او ورځو راز کميږي شپه اوګديږي چالو دی ا غبا جون لږو اسلام به برابر شي او جګلابایس جون راشی نو بیا به اتیا سکندر روزانه فرق راځي بیا با غشپک مېشته کې غزي له راځي یعنی په یوรส په نظام کې فرق نه به د دنیا ته امدیبل ګرځوډنه شو کله انسان خلقت وي نو دغه فرق راغله نه الله او اسمان میچد ګرځولې وي ومر دالاسګه بيزم ذليل باران برنه راوروم نو باغيبان استات ميوي زرغنوم نو بیا ته مانمني چکهله 15 د دلایل نو سمرا او نتیجې د دلایلو ذکرګی فلا تجعلوا لله اندازا ګورې الله سری صدرونه ګرځې بل دبرخه مالک و ګرځې بیا وین کو ته فیربن په دې باب کې صداقت او عظمت د قران ذکر کای کستا قران کې شګي نو د دې مقابله کې سپیش کا فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا سر الزجر او رټنه ورګې او خلق الله چې د قران منکر دي وبشر الذين امنوا سرا بشارت کامل زیره ورکی پورا مؤمنان الله چې عمل صالح کو د جون دي د پیغمبر په طریقه تیر کو نو هغه د بار جنته ان الله لا يستحي سرا دفو د اعتراض کوي چې دا اسنګ د الله کتاب د کلا بګی دا تذکر دے کلا بګی دا او خود ذکر دے کلا بګی دا مرغانو ذکر دے نو اللہ پا کوئی اللہ باغ نگئی کدیو ماشی مثال بیان کی چتا پی داغے نه پو حوالے او بیا دکیفہ تک فرون باللہی نه سلور نیامتون په انسان باندیں چوکو رتن نوی ما پیدا کے نو بیاما نمانی کیفہ تک فرون باللہی و کنتمہ مواتنستان نامو نشان نو چاہتا دا پتنو وجد فلانی کا کابزوے کی گی ما تا پیدا کی تالمیو پہچاندر کو تالمی جندر کو طوال زما عبادت نه کی دویم نعمت ذکر گئی جسمه کی سدی سجم دی نو دا ټول مصطفی دی دا بار پیدا کړی هو الذی خلقلکم فی الارض جميعا دریم نعمت stainiko حضرت آدم علیہ السلام مؤسس و فرشتو کې وګرځولو واس قلنا للملائکه اسجدوا لادم الله ای ما حکم فرشتو ته کو د ادم په طرف سجده وکړي او ان شاء الله داغه به خپل لیکه وضاحت کو چې دا سجده څنګه سجده و سلوور نعمت ذکر کړي چې ستا نکنه لغزه شو غلطی ته او شوا ما د مون اون نه منې کړو اغه خوړه نبی او علما فی او کا فتلق او من ربه فتاب دا سلوور نعمت او د دې باب احتتام کوي مسافر باندې والذین کفروا وکذبوا بیااتنا اولئک اصحاب النار ام فی خالدون چا چې دا قران ان منلو هغه جهنم میده اوس ترجمه له خیال کوي دا لنډ خلاصو و دی باب یا ایها بدو او دا خطاب عام طول گورا سمران دی طول علم تا او رسل انبیا جراغ لدی در قرآن لٹپلٹ کا ننوح علیہ السلام یا قومِ عبداللہ و ebenا قومات اللہ کو ما عبادت و کئی حضرت جسو آلیہ علیہ السلام جر banks علم وی beer همو عبداللہ حضرت یحود علیہ السلام جر اگور پر اج Обوداللہ حضرت شعب علیہ السلام خطیب الانبیاء جر آپ کوم Dios حضرتي صلی اللہ علیہ وسلم د قوم आवाज کوي حضرتي موسی هم د قوم आवाज کوي زګد اغې نبوت د یو خاصه لکه خاص قومه پورې او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اللهم اوس کو لړمبه आवाज وکړو ایوه الناس او د دنیا ټول خلکا ټول مخلوقا کولو لا اله الا الله تفله د کلمه د لا تاسو به کامیاب شئ نو دل تکم ټول عالم ل ختاب ده یا ايه الناس او خلق او عبدو ربکم حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی انهما کوي او بدو ربکم وحدو ربکم خپل رب یو غنئی یو رب وګنئی او دره تاریخ مهمه فادیا کې کړهو پالون کې اغزاد چې هر چا رزق ور کوي او بده ربکم یو غنۍ پالون کې خپل عبادت دی او الله کوي دی والله عبادت کوي او نظر عبادت دی د عبادت یوجو ژوند بل چاله مکووا چې هم الله ته وایي چې تکلیف دربان راغې او الله رحمت شي حضرت ایوب علیہ السلام ذاتل سکالو بیمار وے اللہ لچو وی و ایوب سور انبیہ کرام راضی و ایوب اذ نادا علیہ السلام کله چي आवाज وک خپل رب تا سوې رب تا انی مسنی زر ولا ما تکلیف را جوښو و دے او چ ما وتا وے اتل سکال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار وے نو مونږ وای چې الله زوی او دا بيماري دی واځه بمارا اوست په لانی ده لکه کایدا چې هټک هټا کوي ایوب عليه السلام دا تل سوکانو بيمار دی وی الله مسنی الزر الله تکلیف را سره را لګي دلې دې الله سوامنا او انت ارحم الراحمین الله کنو وکینو الله وفستجبنا له ما دعا قبوله کا دا چا دعا می قبوله کا د حضرت ایوب عليه السلام حضرت یونس علیہ السلام د مئی ګیډه لټوبواله ده د ریاض ته ټوب کړه مئی تیر کړه دریشوی او دریرزي د مئی بګیډه کې د الله حکم کوي مئی له رضا مننه کوي څنګه چې زما حبیب تک سې فرزا او دریرزي پس ول حکم کوي چې د ریاض نه بهارو غرزو ها د ریاض بهاريو غرزو او هغه د مئی بګیډه کې आवाज کوي و ا يونس عليه السلام اذ نادى ربه قال لچغه والا څنګه الله لچغه وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله مال تکلیف را رسيده له الله ته روګه دم نبر دما الله ترى با رحمکه الله الله په مهربانيو کا حضرت ابراهيم عليه السلام او اور لغرزوله دي جبريل او ابراهیما زال لارا لگلیما ستاسو خوخده چی منگا غوکو و چارا لگلیوی اللہ و ما دا خلق غرزئیم د الله دا پارا نو ستا چا دا پارا چی می غرزئی زما د حال پته پتت انتاتی ولی وام شپک میاش دی اور بلیگی او ابراهیم علیہ السلام باقی چک گناسته چا چې پا اللہ یکین کرده اللہ اگا کامیاب کرده ابل از درس کی منگوی چل اعتبار دا لار نده اعتبار اعتماد با اللہ ده یو لار دا موسیٰ پی پوری کی گی او فیرون ڈوبی گی نو عبدو ربکن یو گنائی حاجت رواخ پل یو اللہ چې الله زمان ضرورت دینو تی پورا کے اس لن بے دلیل اکلی اللہ زی اللہ اغزات دے این دا اغزات عبادتو کئی خلقکم دا سی الله چې ته پیدا کړې خلق کوم تاسو پیدا کړی مخالقت د انسان چا کړې ده الله فتبارک الله احسن الخالقین برکات ولدي الله چې خسته شکل لري ور کړې ده دنیا کې اتل زر کس مو مخلوقات باندې کیږي کی انسان دا غي نه قسم ده او انسان الله پا خسته پیدا کرده قرآن وی وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَخْسَنِ تَقْوِیم مُنگا انسان پا خسته شکل پیدا کرده ماولی ڈیزینڈیر خسته جو کرده ده نو گورا پتول مخلوقاتو کې شکل شباحت جسامت هر د انسان خسته دی اللہ وی خلقکم ستا پیدا کرون کسوک دے زیمان اللہ وی ما پیدا کری تاسو دویم والله زینا من قبلی کوم او اواقستان میں پیدا کړړی جستا سوونه مخ کې اوستا مشرانې پیدا کړی دي ستااپلارې کومې پیدا کړی د ستا خاندان میں پیدا کړی دی دپاره لاله کوم ت تکوون خاامه چې تاسوې کې دا لا نام پهخبرزنوو کې یارهلار را راولئ او الله نو یری کوئی۔ دو دلایل ذکر کل درم الذی جعل لكم الارض و فراشا الله اغذات چې غرزولی تاسو د بارز مکه موارا د غرزی دو قابلیت د گذران قابلیت کچرتول از مکه غروه انسان بجون تیر کړي وس بهنو نو په برختې شو نو په خطر راګوزېده شو انسی حواله جوړ کړی دا سی غرونه جوړ کړې دي او د هر چا د پاره باغې کې بیا گزاران جوړ کړي الله او इजمک مې دل همواره جوړا کړي وسما بنا او اسمان میں جوړ کړې ده چې ته دا بل دلیلی یګلی جبر او ګورا ته یو درې ټاڼه ګټه نو څلور ولدي والو نه وې سمره بګی ځخانه چې سمره سامان بګی کیدی چې د دې راتشت راستنې چې کتنه شي الله ما پټول عالم باندې اوس چې تا چولې ده چې باغې کې سورې ملک الله فرمای فرج البصره حل ترام من فطور خپل نظر بیا بیا اسمان د غرزو سنو نقصان به کور قربته جوړ کې رنگ روغنو کې ارس جوړ نو کالې علم کال پس دا غیر رنگ خراب شي الګو بیا ول رنگ ورګو دی بل ول بدلو او فلانه رنگ ساز خنوب ور داغه دا رنگ رو دوړېده الله یو به رازمان جو کړې ده چې کله دنیا باده شي او وګرنګي د رنگ کې فرق را نه غي فتبارک الله واحسن الخالقین برکتوالدې الله غزاد چې خسته پیدا کوونکې ده او ان الله موږ د قدرتونه پیجنو اوس د خزان موسم ده هر بوټي چې ګم ده پانه وګرځولې میو وختم شو هر څه ختم شو د ریس الامر چې بس با الله بهار راوالي نو وګوره کچره د انسان خلکت وي انسان د جمی جامی کیدی بڅه کی او د وړي راوالي نج بیا جمی راجی نو یای بنین رکی یای توفیر کوي یی ساده رکی د دا الله داس قانون دی چې پتوت کی د توت باندې کیږي چې د بکه د بکه نه ونشو د توت بوټه او انګور دواړه به یو ځای کی یو بکه سکول نو چرته انګور د تانونه نیول او نه توت انګورانو نیول او انګور کی انګور کیږي او توت کی توتان کیږي مون الله د دینه پیژنو الله مونږ د دینه پیژنو مونږ د قدرتونو نه الله پیژنو او دا رب د پېسايان وبانه لکه نه نکرس مژده وکنه چې پدې روز باندې عیسی علی السلام پېدا شه او وبستاسو دا یو خبره یاد پای چې لمي الیز ولې لمي ولد الله نه دا چا پیدا پېدا دی نه دنه ستاوه خبره اباسته كله والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله يود چاله حاجت نشتا نیپلارشتونه زويشتا او نه ده بشانی بل سکو شتا ا داره د بچابانی پیسې یا نو باندې الله وای جما تاسولت چت جو کړه و سلور شو او پینزم وانزل من السماء ما ان اوراوروم <سطور> <سطور> د <سطور> برا اسمان نا باران باران روعری غینو فخرج به نورو بازی بده باندې منس مرات د میونا رزق الکم ستاسو د خوراک د بارا قسمه قسم می راشي نو چی کل دا دمرا کارونا زکون تا می پیدا کڑی مشران می دل پیدا کڑی دی زمکا می فرش گرزولی دا اسمان می چد گرزولی برن باران را وروم قطن میوی زرغنوم نو فلا تجعلو لله اندادا دا اوز نتیجہ نو مگرزوئی اللہ لرا داغسر شریکان چی فلانه دا بادو زی موارده او فلانه دا زرخو کی زی موارده نی دویلے کی که مثل اللہ دا شانې پشان نه ند الله نه مخې سوښتا نه درستور سوښتا اسوره اخلاص کې مکمل د زیارت کئ چې قل هو الله احد ته وایا الله یک یو ده نو یو ختمه یو زم ما کوئی الله الصمد الله داس ذات دی چې چاله ضرورت نشتا جدي نشتا زماستا یو بل ضرورت ګور یو سره دې اجازه ګل کار دې د وره نه جي چا پچولې شي پليستر کولې شي فرشونه چولې جي خوده لرګي کارول نه ورزي نو د مهتاج چاله شو ترکان لا یو سره ه کارګر دی حرف نه مولا دی خو یو خصم مول ده نه ای لکینی ده مهتاج ده ځکه ځان لخبلو وخت نه جي زموله نه ای ګډیرم کارګر جو خپل وخت او بل دا نخ د دې مخلوق مهتاج دی قطر ډیرم لوی عالم شي وجامي او پټيلر وانه درزي وانه جوړه خپل ځان لنشي جوړوله ستا ضرورت بل لوي او الله اغزاد دې چې چاله ضرورت چا نشتا الله ته ضرورت به چانې عدالت الله ضرورت چا د نشتا اغه خپل حاجتون بورا کوي الله الصمد اغزاد وي چې دا هیڅ چا ده دي نشتا کدا ټول دنیا مسلمانان شي او د محمد رسول الله په طریقه روان شي د الله په بچيایږي دمر سهوال نشي را واستي لګد دي نو کو د هري مېسکي سو مر زه دي او ګدا ټوله دنیا کافرانه شي نعوذ بالله د الله د حکم نافرمانه شي د الله سلطنت دمر کومول نشي بس الله په موتہ امتحان کوي چې ماتک مقصد ل پیدا کړي تاغه کېو کنا ته ما رضا کېو کنا ته زمانه غوړي او کنا الله وایي چې ته ما نه غوړي او کنا نزه کو وفلات ل جانور الله ان دادا د دا الله سره زدار مگر زوا وانتم تعلمون او دام دا د شر خبره د هغه مړه و سار وخت را دا لگی دو دا دا کی دا دا با د چا مخو لګیدو زکه مې دا ټول درس پیراوا دا د شرک کیده دا تخوانو مشرکان وبا انبیال مسالم و لداوی انا تطیرنا بكم من بطاسوبت پالی نیسو چې کل نتا سورا غریه نو زمونږ کاروبار په ټپ ولاړ دی. کل چې دا سر راغلی نو زمونږ روې خدممه شوي ده کل نه چې دا سره لکه کوورونو ک اکثر و نه داس پیره چې می راواده کړي زمونور وی ختمه که پو داسې که وي نو دابالې ول په بل انسان دام دا دام ش کې او کېسم دی. خیر او شر زمونږ د ایمان جز دی وله خیره خیرې شره من الله تعالی خیر او شر سوکه کوئ الله کم ما ته دا الله دا طرف نه که نقصان ورزی دا الله دا, دا طرف نه او دا فیصله په ازل کې شوې دا زماده پیدائش نه مخکې دا لیکل دي چې په فلانه رز بدل دا فائدې ورسي په فلانه رز بدل دا نقصان ورسي فلانه رز باندې په مړخوري فلانه رز بدل دا زې نصیب کېنی کته ډیر زور موږی پاغر نه چې خوړې نو اندازه ویلې کېږي په شاندار الله بل څوک داغه په کار شریک او ان او تاسو خو بويږئ بیا ګورې سرنه یا ایها الناس اے د دنیا ټول خلکو او بදු ربکم یو غنی خل خالق او ما حواله د عبد ابن اباص رضی الله تعالی عنہ ورکا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام دترزوو عباس د نبی علیہ السلام تر او دا غزو عبد او د قرآن لو مفسر روم به تفسیر د قران هغه کړي یا وه الناس او خلکو او بدو الله ود الله اوګړه یو الحال خپله اغ زاد خلکه کوم چې تاسو پیدا کړیئ والځ من قبل کوم او خلکې پیدا کړي چې ستاسو نهخکې ديلهله کوم ت تتكونون خاامخه چې تاسوې کې د الله الله اغزات دي جعل لكم الارض فراشا تجرزوا لي تاسوا دبارز مغاهم وارا والسماء بناء او اسمان جوكردي تشتجتا وانزل من السماء ماءا اورا ورید برنا باران لرا ماءن باران فاخرج نو د دې باران په سبب سرا روعوازي من کل من ثمرات د میوهنا فاخرج به من الثمرات نو روعوازي په دې باران سره میوه بوټي اريس کل لكم دپار د خوراک تاسو فلا تجعلوا لله اندادا نو مګر زهو اید الله سرا د الله په کار کې شریکان نذ پشان د الله بل بصفاتك وانتم تعلمون او تازه وي گئی واخر دا الحمدلله الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام الله وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكان عذاب النار صلى الله عليه